Розділ 16. План дій. Вийшовши з будинку, вони узяли таксі і поїхали в ресторан «Монсеньор», де на них уже чекав Норман Гейл. Пуаро замовив бульйон і курячий холодець. «Ну як пройшла зустріч?» – нетерпляче запитав Норман. Міс Грей чудово зіграла роль секретарки. «Не думаю, що я добре впоралася», – заперечила вона – він розкусив мене, коли зазирнув у записник через плече. Мабуть, дуже спостережливий. Ви теж помітили, наш старий добрий містер Кленсі не такий уже й роззява, як може видатися на позір. Вам справді потрібні були ті назви крамниць? – запитала Джейн. Гадаю, вони можуть стати в пригоді. Але якщо поліція... Хе, поліція... Я не питатиму те саме, що питають працівники поліції. Але сумніваюся, що вони взагалі їздили в ті крамниці. У них є інша інформація. Трубка, з якої було видмухнуто смертоносну стрілу, продавалася в паризькій крамниці. І купив її американець. У паризькій крамниці і купив її американець? Але в аероплані не було американців. Поаро поблажливо усміхнувся до Джейн. «Звичайно, американець тут для того, щоб заплутати сліди. От і все». «Але трубку купив чоловік?» – перепитав Норман. Детектив якось дивно на нього поглянув. «Так», – підтвердив він, – «її купив чоловік». Нормана Гейла, здавалося, ця відповідь спантеличила. «Хай там як?» – сказала дівчина – це був не містер Кленсі. У нього трубка вже була. Навіщо йому було купувати ще одну? Пуаро кивнув. Так і треба працювати. Підозрювати кожного по черзі, а потім викреслювати зі списку. Скількох ви вже викреслили? Поцікавилася Джейн. Небагатьох, мадмуазель, підморгнув Пуаро. Усе залежить від мотиву, як ви розумієте. А там був... Норман урвав своє запитання й урочисто сказав. «Не хочу втручатися в офіційне розслідування, але якщо не секрет, чи вела покійниця якісь ділові записи?» Бельгієць похитав головою. «Усі записи спалено? Як прикро!» «Очевидно, але ми припускаємо, що мадам Жизель часом використовувала шантаж під час роботи з клієнтами». І це допомагає нам те, що зрозуміти. Наприклад, ми припускаємо, що вона знала про чиєсь злочинне минуле, скажімо, про спробу вбивства. Є підстави таке припускати? Так, відповів Пуаро, у нас є деякі документи, покійної мадам Жезель. Він по черзі подивився на своїх співрозмовників, ловлячи їхні зацікавлені погляди, а тоді тихенько зітхнув. Але годі про це. поговоримо краще про щось інше. Наприклад, про те, як убивство мадам вплинуло на вас. Ніби й не годиться таке казати, зізналася Джейн, але для мене все обернулося на краще. І розповіла про підвищення зарплатні. Як ви кажете, мадмоазель, для вас усе обернулося на краще, але, гадаю, ненадовго. Усяке диво, «Тільки три дні, диво, не забувайте!» «А от у моєму випадку, боюся, наслідки триватимуть довше», – похмуро озвався Норман. Пуарос півчутливо вислухав його історію. «Ви маєте рацію?» – задумливо промовив він. «Мабуть, ваші проблеми не минуться ані за три дні, ані за три тижні, ані за навіть три місяці. Сенсація швидко перестає бути сенсацією, а от страх живе довго. Вважаєте, мені треба змиритися і чекати, поки все минеться? А у вас є інший план? Так, покинути все, виїхати в Канаду і почати все спочатку. Було б дуже шкода, твердо сказала Джейн. Норман подивився їй в очі. Пуаро тактовно відвів погляд і взявся до свого холодцю. «Я не хочу нікуди їхати», – зізнався Норман. «Якщо ми знайдемо вбивцю, мадам Жезель, вам не доведеться тікати в Канаду», – весело заявив детектив. «А ви зможете його знайти?» – запитала Джейн. Пуаро По докірливо подивився на неї. «Якщо підходити до проблеми, дотримуючись порядку і методу, то вирішити її можна легко, без труднощів», – суворо проказав він. «Зрозуміло», – мовила дівчина, хоча насправді нічого не зрозуміла. «Але я вирішив би проблему швидше, якби мені хтось допоміг», – зауважив Пуаро. «Хто допоміг?» Він відповів не одразу. Трохи подумав, а тоді сказав. «Я хотів би, щоб мені допоміг мінстер Гейл, а потім, можливо, і ви, мадмуазель». «Що я маю зробити?» – запитав Норман. Бельгієць скоса глянув на нього. «Вам це не сподобається». Та, кажіть уже, нетерпляче попросив Гейл. Дуже делікатно, щоб не образити тонкі почуття англійців, Пуарос користався зубочисткою, а потім оголосив. «Мені потрібен шантажист». «Шантажист?» – вигукнув Норман і недовірливо витріщився на співрозмовника. А той спокійнісінько кивнув. «Саме так, шантажист». «Для чого?» «Боже, щоб шантажувати!» «Та зрозуміло, але кого і навіщо?» «Навіщо – це моя таємниця. А кого?» Пуаро на хвилю замовк, а тоді почав по діловому ояснювати. «Поділюся з вами своїм планом. Ви напишете записку. Тобто я напишу записку, а ви її перепишете. Графині Горберській. На конверті поставите гриф «особисто». У записці попросите про зустріч. Нагадаєте їй, що зустрічалися під час польоту в Англію. І натякнете, що до ваших рук потрапили деякі ділові папери мадам Жезель. А потім? А потім вона погодиться з вами зустрітися. Ви підете на цю зустріч і скажете їй дещо. Я вас навчу. І попросите, дайте подумати, 10 тисяч фунтів. «Божевілля?» «Аж ніяк», – заперечив бельгієць. «Ідея трохи ексцентрична, це правда, але не божевільна». «А що, як леді Горбері викличе поліцію? Мене арештують?» «Не викличе вона поліції. Звідки ви знаєте?» «Мій любий друже, якщо чесно, я вже знаю все. Мені це однаково не подобається». «Ніхто десять тисяч вам не заплатить, заспокойтеся», – підморгнув Пуаро. «Та зрозуміло, але мсьє Пуаро – це якийсь дикий план, який може зруйнувати мені життя». «Ну-ну, та леді не піде в поліцію, я вам обіцяю». «То розкаже чоловікові?» «І чоловікові не розкаже. Мені це не подобається». «А подобається втрачати пацієнтів, і спостерігати, як руйнується ваша кар'єра. Ні, але... Пуарос чутливо усміхнувся. Природна огида, так? Не дивуюся. Та ще й благородна натура. Але запевняю вас, леді Горбері не варта вашого лицарського ставлення. Як кажуть у вас в Англії, вона така собі паршива вівця. Але ж не може вона бути вбивцею. Чому? Чому? Бо ми побачили б, як вона це робить. Ми з Джейн сиділи навпроти. У вас багато непідтверджених переконань, а я прагну в усьому впевнитися. Мені треба знати напевне. Мені не подобається ідея шантажувати жінку. О, Господи! Якщо вам так не подобається це слово, назвемо це створенням необхідного ефекту. Коли ви підготуєте ґрунт, у гру вступлю я. Якщо через вас я потраплю за грати, почав Норман. Ні-ні, у скотланд ярді мене всі добре знають. Якщо раптом щось трапиться, я візьму провину на себе. Але нічого не станеться. Згадаєте потім мої слова. Гейл зітхнув і погодився. Гаразд, я зроблю, що ви просите. Але мені все це не подобається аж ніяк. «От, молодець, тоді беріть олівець і пишіть». Пуаро продиктував текст. «Вуаля!» – сказав він, коли лист був готовий. «Пізніше я навчу вас, що треба казати». «Мадмуазель, ви буваєте в театрі?» «Доволі часто?» – відповіла Джейн. «Дуже добре. Бачили виставу під назвою «Там унизу». «Так, бачила, ходила на неї десь місяць тому». Мені сподобалося. Це ж американська вистава. Так. Пам'ятаєте роль Гаррі, яку грав містер Реймонд Баракло? Звичайно, такий красень. Вам він сподобався? Ще пак, страшенно. Він привабливий. Ні, де правди, діти, засміялися Джейн. Але грав теж добре. Так, актор він хороший. Мені треба з ним поговорити. Дівчина здивовано подивилася на Пуаро. Що за дивний чоловічок стрибає з однієї теми розмови на іншу, як горобець із гілки на гілку. Ніби прочитавши її думки, чоловічок усміхнувся. «Ви мене засуджуєте, мадмуазель? Чи мої методи? Ви не зовсім послідовні? Не скажіть, я мислю дуже логічно і методично. Не спішіть із висновками». Треба діяти методом вилучення. «Вилучення?» – перепитала Джейн. «Ви щойно це зробили?» Вона хвилю подумала. «А, тепер розумію. Ви вилучили містера Кленсі». «Можливо», – сказав Пуаро. «І вилучили нас. Тепер намагаєтеся вилучити Леді Горбері». «Ох!» Джейн завмерла з роззявленим ротом. «Що таке, мадмуазель?» «Та розмова про спробу вбивства – то була перевірка?» «Як швидко ви все зрозуміли, мадмуазель?» «Так, то була частина мого методу. Я згадав про замах на вбивство і дуже уважно спостерігав і за містером Кленсі, і за вами, і за містером Гейлом. Жоден із вас не видав себе ані найменшим порухом. А я на такому дуже добре знаюся, повірте». Убивця має бути готовий витримати будь-який напад, якого очікує. Але про той запис у книжечці мадам Жезель не знав ніхто з вас. Отже, як бачите, я задоволений результатами перевірки. «Та ви страшний чоловік, місьє Пуаро. Хитрий лис!» – вигукнула Джейн, аж підскочивши на стільці. «Ніколи не зрозумієш, до чого ви хилите». «Усе дуже просто». Я хочу знайти правду. І шукаєте її дуже розумними способами, так? Є лише один спосіб, і він дуже простий. Який же це спосіб? Змусити людей сказати правду самим. Дівчина засміялася. А якщо вони не хочуть розказувати? Усім подобається говорити про себе. Згодна. Послухайте, не один пройдисвіт на цьому цілі статки заробив. Запрошує пацієнтів приходити і розповідати про себе різні дурниці. Про те, як у два роки вони випали з каляски, як їхня мама їла грушу, а сік крапав на її жовту сукню, як вони в півтора року смикали татка за бороду. А потім він їм каже, що все, більше вони від безсоння не страждатимуть, і березних дві гінеї. А вони йдуть собі додому, задоволені собою, і справді, сплять після цього спокійно. Це ж смішно, сказала Джейн. Не так уже й смішно, як ви оце щойно припустили. Методика всякого москоправа спирається на базову потребу людської натури потребу говорити, виливати душу. От ви, мадмозель, хіба ви не любите час від часу поперебирати свої дитячі спогади про маму і татка? «Ну, мене таким не візьмеш. Я росла в сиротинці». «О, тоді інша річ. Не дуже веселі спогади. Насправді, ми не були такими зледенними сирітками, які ходять у червоних капелюшках і довгих сірих сорочках. Якщо чесно, у нас було весело». «Ви росли в Англії?» «Ні, в Ірландії, неподалік від Дубліна». «Тови ірландка?» Ось чому у вас каштанове волосся і сіро-блакитні очі. А вії, наче їх торкнувся пальцем сажотрус, захоплено підхопив Норман. Як? Що ви сказали? Так кажуть про ірландські вії, що їх торкнувся пальцем сажотрус. Є такий вислів? Трохи грубуватий, але доволі точний, мушу визнати. Поаро вклонився Джейн. Хай там як, а результат чудовий, мадмоазель. Вона засміялася і встала з-за столу. «Дивіться, мсьє Пуаро, бо ще закрутите мені голову! Добраніч і дякую за вечерю! І ще ви будете моїм кавалером замість Нормана, якщо його запроторять у в'язницю за шантаж!» Згадавши про свою майбутню місію, Гейл спохмурнів. А Пуаро весело побажав молодій парі «доброї ночі». Повернувшись додому, він витяг із шухляди список із одинадцяти осіб. Навпроти чотирьох прізвищ поставив маленькі галочки, а потім замислено кивнув. «Здається, я знаю, хто це зробив. Про бурмотів детектив собі під носа. Але треба переконатися. Я маю продовжувати». Розділ 17: У Вонсворті. Містер Генрі Мітчелл саме сідав за стіл, де на тарілці парувала сосиска в омлеті, коли дружина повідомила йому, що до нього прийшли. На стюардів подив до нього завітав джентльмен із пишними вусами, який летів кілька днів тому на злощасному рейсі Прометея. Мсьє Пуаро був сама люб'язність. Він наполіг, щоб містер Мітчелл не відволікався від вечері, і засипав компліментами місіс Мітчелл, яка дивилася на нього, роззявивши рота. Сів на запропонований йому стілець, зауважив, що як на вересень, на дворі дуже тепло, і плавно перейшов до мети свого візиту. «Боюся, Скотленд-Ярд недалеко просунувся в розслідуванні нашої справи», – повідомив він. Мітчелл кивнув. «Пригода була дуже незвичайна, дуже сер». Навіть не знаю, як поліція все це має розплутати. Якщо вже пасажири аероплана нічого не помітили під час польоту, то тепер ніхто й поготів не розбереться. Згоди не з вами. Гаррі так через усе те перехвилювався, втрутилася дружина, ночами спати не міг. Стюарт пояснив, мені це все в голові так засіло, сер, просто жахливо. Але компанія поставилася до ситуації з розумінням. Спершу, зізнаюся, я боявся, що мене можуть звільнити. Генрі, хто б тебе звільнив? Це було б страшенно несправедливо. У голосі дружини аж бриніло обурення. Це була пишногруда, рожевощока жінка з виразними чорними очима. Не завжди на світі панує справедливість, Рут. Але все закінчилося краще, ніж я гадав. «Ніхто мене не звинуватив. Але сам я себе добряче намучив, розумієте? Я ж саме був за старшого на тому рейсі». «Уявляю», – поспівчував Пуаро, – «але запевняю вас, вам немає чого себе картати. Ви ні в чому не завинили». «І я те саме кажу», – підтакнула місіс Мітчелл. Стюарт кивнув. «Я мав би раніше помітити, що леді померла». Якби я спробував розбудити її одразу, як почав розносити рахунки, навряд чи це на щось вплинуло б. Лікарі кажуть, що смерть настала миттєво. Він так себе гризе, сказала місіс Мітчелл. Кажу йому, щоб не забивав собі голову, а він не слухає. Яке йому діло до того, що іноземці вбивають один одного? І, до речі, якби мене хто спитав, я сказала б, вони могли б знайти собі краще місце для розборок, а не англійський аероплан. Останні слова прозвучали дуже обурено і патріотично. Та Мітчел сумно похитав головою. Хай там що, мене ця ситуація гнітить. Щоразу, як заступаю старшим на рейс, дуже хвилююся. Та ще джентльмени зі скотланд ярду весь час приходять і запитують, чи не помітив я під час того польоту чогось незвичного. Аж я починаю думати, що мусив щось пропустити, але ж я знаю, що не пропустив нічого. Усе було цілком, як завжди, аж поки не трапилось оте. Поки не з'явилися ці духові трубки і стріли, варварські знаряддя, втрутилася місіс Мітчел. Отак. Пуаро, здавалося, був у захваті від її влучного означення. Варварське вбивство. Не те, що наші старі добрі англійські вбивства. Точно, сер. Знаєте, місіс Мітчелл, я, мабуть, здогадуюся, з якого графства ви родом. Із Дорсету, сер, я народилася недалеко від Брідпорта. То моя мала батьківщина. Так я й думав, сказав детектив. Чудові місця. О так, Лондон і близько не такий прекрасний, як Дорсет. «Мій рід живе там уже двісті років. Дорсет у мене в крові, розумієте?» «Це прекрасно», – мовив Пуаро і повернувся до Стюарда. «Я хотів запитати вас тільки одне», – Мітчеле. Стюардові брові зійшлися на переніссі. «Я розказав вам уже все, що знав, чесне слово, сер». «Так-так, лише хочу уточнити одну дрібницю. На столику мадам Жизель щось лежало не так, як слід». «Коли... коли я знайшов її?» «Так, ложки чи виделки, чи, може, сільничка, щось таке». Мітчел похитав головою. «Нічого такого на столиках ні в кого вже не було. Все прибрали, крім кавових чашок. Сам я нічого не помітив. Та й не міг, бо сильно злякався. Але поліція щось знайшла б, сер. Вони ж ретельно обшукали літак». «Ну, гаразд». – сказав Пуаро, – не переймайтеся. Колись треба буде поговорити із вашим напарником Девісом. Тепер він працює на ранковому рейсі, тому що стартує о 8.45. А його вся ця історія дуже вразила. Ну, він молодий, сер. Я сказав би, що йому все це навіть сподобалося. Людям так цікаво, всі ставлять йому випити і розпитують, що там сталося на борту. «А дівчина в нього є?» – запитав Пуаро. «От хто мав би бути в захваті від тієї пригоди?» «Він залицяється до доньки старого Джонсона, власника пабу Корона і Пера», – відповіла місіс Мітчелл. «Але то розумна дівчина, має голову на плечах, і їй не подобається, що він встряг в історію з убивством». «Правильна позиція», – зазначив детектив і підвівся. «Дякую вам, містере Мітчелл і вам, місіс Мітчелл». Коли він пішов, Стюарт сказав, «Ті розумники, присяжні в суді, подумали, що це його рук діло. Але якби хто мене запитав, то я сказав би, що він із якоїсь секретної служби. А я вважаю, озвалася його дружина, що за всім цим стоять більшовики». Пуаро говорив, що має колись поспілкуватися з другим Стюартом – Девісом. Насправді, розмова ця відбулася вже через кілька годин біля шинквасу, в короні і перах. У Девіса бельгієць запитав те саме, що вмітчила. Нічого не було, не так, як слід. Ви маєте на увазі, чи нічого не перекинулося? Маю на увазі, чи не пропало щось зі столу, або навпаки, з'явилося те, чого там не мало бути. Девіс подумав трохи і сказав. Справді. Дещо там було. Я помітив, коли прибирав уже після обшуку поліції. Хоча не думаю, що саме про таке ви запитуєте. У покійної леді було дві чайні ложки на блюдці. Іноді ми помилково кладемо зайву ложку, якщо накриваємо на стіл поспіхом. Я помітив їх, бо є така прикмета – дві ложки на блюдці до весілля. А на чиємусь блюдці ложки не вистачало? «Ні, сер, я не помітив. Гадаю, Мітчел або я просто сервірували так чашку і блюдце. Таке, як я вже казав, трапляється, коли поспішаєш. Тиждень тому, наприклад, я подав одному пасажирові два ножі для риби. Це краще, звісно, ніж чогось не додати, бо тоді доводиться кидати все і шукати того ножа, чи чого там не вистачає». Наостанок Пуаро Жартома запитав у молодшого стюарда ще одне. «Вам подобаються француженки Девісе?» «Англійки мені більше до душі!» І хлопець підморгнув пухкенькій світловолосій дівчині, яка стояла за шинквасом. Розділ 18. На вулиці королеви Вікторії. Містер Джеймс Райдер дуже здивувався, коли йому принесли візитку Еркюля Пуаро. Це ім'я він точно десь чув, але зараз не міг пригадати, де… Утім, за якусь мить його осяяло. Та це ж той чоловік. І він наказав клеркові запросити його в кабінет. Гість мав дуже елегантний вигляд. У руці ціпок, а в петлиці в нього стриміла квітка. «Перепрошую, що потривожив вас», – сказав Пуаро. «Я прийшов у справі вбивства мадам Жезель». «Слухаю вас», – відповів містер Райдер. «Сідайте». «Будете сигару?» «Ні, дякую, я курю власні цигарки. Можу й вас пригостити». Райдер зневажливо подивився на маленькі цигарки бельгійця. «Я краще куритиму свою, а ви свою, а то ще ковтну таку малу ненароком». І чолов'яга зареготав. «Кілька днів тому до мене приходив інспектор», – повідомив Райдер, коли йому нарешті вдалося видобути вогника зі своєї запальнички. От уже ж люблять вони сунути носа не в свої справи. Треба ж їм збирати інформацію, миролюбно зауважив Пуаро. Але на мізки вони могли б так сильно й не капати, чорт забирай, процідив містер Райдер. Бо людині може бути неприємно і про ділову репутацію треба дбати. Видно, вас ця історія добряче зачепила, мовив детектив. Ну, ситуація в мене непроста, хіба ні? Я сидів просто перед тією мадам. Якось воно підозріло, погодьтеся. Але що я можу зробити? Якби я знав, що в тому літаку порішать якусь жіночку, в житті б у нього не сів. Хоча, може, і сів би. Райдер замислився. Коли б не нещастя, не було би щастя, підморгнув Пуаро. Дивно, що ви це кажете. Взагалі-то і так, і ні. Перехвилюватися довелося добряче. Про мене тепер кожна собака знає, і всі бачать у мені страшного лиходія. Але чому в мені? Чого б їм не придивитись уважніше до доктора Габарда, тобто Брайанта? Якраз лікарі можуть за виграшки дістати яку завгодну отруту, що ка звалить і сліду не залишить. А я звідки взяв би того змійного яду, га? «Ви казали, – нагадав Пуаро, – що попри пережиті труднощі…» «А, так, був і позитив у всій цій історії. Не приховуватиму від вас. Кілька газет запропонувало мені кругленьку суму за інтерв'ю з очевидцем. Ясно, що в тих інтерв'ю було більше журналістської фантазії, ніж моїх слів, але яке то має значення». «Цікаво», – сказав Пуаро, – «як злочин впливає на життя пов'язаних із ним людей. От ви, наприклад, неочікувано отримали певну суму». «Гадаю, вона вам якраз була незайва. Гроші зайвими ніколи не бувають», – мовив райдер і дуже уважно подивився на відвідувача. Але іноді людина потребує їх просто вкрай і заради цього готова навіть привласнити чуже або піти на шахрайство. Пуаро махнув рукою, а тоді й до біди недалеко. «Ну-ну, навіщо ви зразу пропогане?» – сказав райдер. Найсправді, не будемо просумне. Гроші прийшли до вас дуже вчасно, адже в Парижі взяти позику вам так і не вдалося. Звідки, чорт, забирай, ви про це дізналися? – сердито спитав райдер. Еркюль Пуаро усміхнувся. Хай там як, це правда. Правда, але я не хочу, щоб це де-небудь виплило. Повірте, я мовчатиму як риба. «Дивно, як іноді невеличка сума може створити для людини великі проблеми», – задумливо мовив Райдер. «Трохи грошей, які допоможуть перейти важкі часи. Але якщо в людини цих грошей немає, її репутація летить до біса». «Так, це все дивно, чорт забирай. Гроші – це дивно, репутація – це дивно, та й життя взагалі дивна штука». Не можу з вами не погодитися. Але про що ви прийшли поговорити? – запитав Райдер. Справа делікатна. До мене дійшли чутки. Ви ж розумієте, така в мене робота, що ви все-таки мали спільні справи з тією жінкою, Жизель, хоч ви це й заперечуєте. Хто вам таке сказав? Це брехня, нахабна брехня. Я ніколи в житті її не бачив. Цікаво, дуже цікаво. «Цікаво? Та це справжній наклеп!» Пуаро замислено подивився на свого співрозмовника. "Гм", сказав він, – «треба розібратися». «Як це розібратися? Ви про що?» «Не хвилюйтеся, це, мабуть, помилка». «Ясно, що помилка. Звинуватити мене в тому, що я мішаюся з якимись сумнівними мадамами, які позичають гроші з убожілим аристократикам». Та їхня клієнтура – світські левиці з пристрастю до азартних ігор. Детектив підвівся. Перепрошую, що потривожив вас, повіривши неправдивій інформації. Він уже дійшов до дверей, коли раптом зупинився й озирнувся. Наостанок, скажіть мені, будь ласка, чому ви щойно назвали доктора Брайанта доктором Габардом? Якби ж то я знав, дайте подумати – «Ага, мабуть, через флейту», – згадався дитячий віршик про пса старої місіс Габберт, а повертався вірний пес із флейтою в зубах. Цікаво, як буває, плутаються в голові імена. «Он як через флейту. Такі психологічні штуки дуже мене цікавлять». Райдер скривився, почувши слово «психологічний». Воно відгонило йому шарлатанським душком. Психоаналітиків із їхніми кушетками він зневажав. Тому подивився вслід Пуаро з недовірою. Розділ 19. Поява і зникнення містера Робінсона. Графиня Горберська сиділа за туалетним столиком у спальні квартири на Гросвенор-сквер-315. Золоті гребінці, коробочки, баночки з кремом для обличчя – Пудрениці, усі ці розкішні дрібнички були розкидані перед нею і сяяли. А от обличчя самої Сесіль Горбері було темне, як ніч. Губи сухі, під рум'янами видно бліді плями щік. Жінка в четверте перечитувала листа. Графині Горберській щодо покійної мадам Жезель. Вельмишановна пані, я отримав деякі документи, що раніше належали покійній мадам Жизель. Якщо вас або містера Реймонда Баракло вони зацікавлять, я готовий зустрітися з вами, щоб поговорити про їхню подальшу долю. Чи може мені краще звернутися щодо цього питання до вашого чоловіка? З повагою, Джон Робінсон. Нема чого перечитувати все знову. Адже слова не почнуть із якогось дива означати щось інше. Графиня взяла в руки конверт. Насправді їх було два. На першому написано особисто, а на другому – приватно і конфіденційно. Приватно і конфіденційно. От тварюка. Тварюка. Брехлива француженка, яка клялася – я подбала про те, щоб у випадку моєї раптової смерті усі угоди з клієнтами залишилися в таємниці. Чорти в її вхопили. Боже, я так хвилююся, так хвилююся, подумала Сесіль. Як несправедливо. Тремтячими руками вона потягнулася до пляшечки із золотою кришкою. Це мене заспокоїть, збере докупи. Жінка вдихнула білого порошку. Ну от, тепер вона здатна думати. Що робити? Зустрітися з цим чоловіком, звісно. Хоча де взяти грошей? Хіба лишень їй пощастить у казино на Карлос-стріт? Але про це вона подумає згодом. А зараз треба зустрітися з тим пройдисвітом і вивідати, що він знає. Графиня підійшла до письмового столу і написала своїм розлогим почерком. Графиня Горберська – Передає вітання містерові Робінсону і готова зустрітися з ним, тому нехай він завітає завтра об одинадцятій ранку. «Який у мене вигляд?» – запитав Норман. І зашарівся під пронизливим поглядом Пуаро. «Господи!» – вигукнув той, – що за комедію ви надумали грати? Норман Гейл почервонів іще дужче. «Ви ж казали, що треба буде трохи замаскуватися. Пороз дітхнув, узяв молодика за руку і підвів до дзеркала. «Ви тільки подивіться на себе. Просто подивіться. Ви що, уявили себе Санта-Клаусом, який іде розважати дітлашню?» «Гаразд, ваша борода не біла. Ні, вона чорнюща, як у справжнього лиходія. Але що це за борода? Подивіться негайно на мене», – волає вона. «Дешева, недолуга та ще й причеплена криво». А ваші брови? Що за пристрасть до штучного волосся? Запах театрального клею можна зачути від вас за кілька метрів. І якщо ви гадаєте, ніби ніхто не помітить жовтого пластеру, наклеєного у вас на зубах, то дуже помиляєтеся. Друже мій, грати злочинців явно не ваш коник. Колись я доволі довго відвідував театральну студію, гаряче заперечив Норман. «Щось не віриться. Хай там як, сподіваюся, вони не довіряли вам самостійно робити собі грим. Навіть у світлі софітів ваш образ був би надто штучним. Що вже казати про сонячне світло на Гросвенор-сквер?» Пуаро розвів руками. «Ні, друже мій», – сказав він, – «ви шантажист, а не клоун. І я хочу, щоб графиня вас злякалася, а не засміяла». «Бачу, ви образилися». Мені шкода, але мушу говорити вам тільки правду. Візьміть це і оце. Пуаро вклав Норманові в руки кілька пляшечок. Підіть у ванну і змийте з себе всю цю буфонаду. Похнюплений Норман Гейл поплівся виконувати наказ. Коли через 15 хвилин він став на порозі кімнати з обличчям відтінку свіжої цегли, детектив схвально кивнув. Дуже добре. Фарс закінчився. Перейдімо до серйозних справ. Дозволяю вам наклеїти невеличкі вуса. Я сам із вашого дозволу їх прикріплю. Ось так. Тільки зачешемо волосинки по-іншому. Добре. А тепер я хочу переконатися, що ви добре вивчили слова. Пора уважно слухав і кивав. Чудово. Вперед. Успіху вам. «Успіх мені не завадить, бо, якщо чесно, я боюся напоротися на розлюченого чоловіка і кількох поліцейських». Бельгієць спробував його заспокоїти. «Не хвилюйтеся, усе буде добре». «Це ви так вважаєте?» – невдоволено пробурмотів Норман. І понуро вирушив виконувати свою нікчемну роль. У будинку на Гросвенор-Сквер його запросили в маленьку кімнатку на другому поверсі. За хвилину до нього вийшла леді Горбері. Молодик напружився. Не можна видати себе і показати, що він уперше пробує шантажувати людину. – Містер Робінсон? – спитала Сесіль. – До ваших послуг, – сказав Норман і вклонився. Чорт, я поводжусь як продавець у магазині, з огидою подумав він, а все через страх. Я отримала вашого листа, сказала Сесіль. Він спробував узяти себе в руки. Старий дурень сказав, що я не вмію грати, подумки усміхнувся Норман у штучні вуса. А в голос презирливо процідив: Ну-ну, то що, леді Горбері? Перепрошую, Ого! Хочете, щоб я пояснив? Усі ми знаємо, що, скажімо, вихідні біля моря можна провести дуже весело. От тільки не всі законні чоловіки цим будуть задоволені. Гадаю, ви чудово знаєте, Леді Горбері, що речові докази я маю. Стара добра жезель скрізь мала очі, у готелях навіть найвищого класу. Питання в тому, кому більше потрібні ці докази. Вам чи лордові Горбері? От у чому питання. Вона стояла і тремтіла. «Я продаю», – сказав Норман упевненіше. Він дедалі більше входив у роль містера Робінсона. «А ви купуєте?» От у чому питання. Як до вас потрапили ці докази? Якщо чесно, леді Горбері, це зовсім не цікаво. Головне, що докази я маю. «Не вірю». «Покажіть!» «Ні-ні!» – Гейл похитав головою, криво посміхаючись. «Із собою я такі речі не ношу. Я ж не дурень. От якщо ми з вами дійдемо згоди, тоді інша розмова. Перш ніж ви віддасте мені гроші, я покажу товар, щоб усе чесно». «І скільки ви просите?» «Десять тисяч. Фунтів, не доларів». «Про що ви говорите?» Де я дістану таку суму? Якщо постаратися, можна й гори звернути. Прикраси в наші часи подешевшали, а от перли, то завжди перли. Послухайте, такій красуні, як ви, я готовий скинути і погодитися на вісім тисяч. Але це останнє моє слово. Даю вам два дні на роздуми. Мені нема де дістати гроші, кажу вам. Норман зітхнув і похитав головою. Ну що ж, може і правильно, що лорд Горбері має про все дізнатися. Та розлучена жінка не має права на аліменти. А містер Баракло – молодий актор із великим майбутнім, але грошики в нього наразі не дуже водяться. Тому поки що не кажіть нічого. Я дам вам час подумати. Але раджу вам подумати гарненько. Він замовк, а тоді додав. Бо я кажу серйозно. Так само серйозно, як уміла говорити мадам Жезель. І швидко вийшов із кімнати, поки ошелешена жінка мовчки стояла, заломивши руки. «Господи!» – видихнув Норман на вулиці. Утер рясний під і злоба і промовив. Нарешті все скінчилося. Минуло не більше години, і леді Горбері принесли візитку. На ній було написано «Мсьє?» Еркюль Пуаро. Жінка відсунула картку, ледве глянувши. Хто це? Я не збираюся його приймати. Він сказав мій леді, що прийшов за дорученням містера Реймонда Баракло. Справді? Леді мить подумала. Тоді хай заходить. Швейцар уклонився, відходячи, а за хвилю знову став у дверях. Мсьє Еркюль Пуаро. Вишукано вбраний, як справжній денді, у вітальню зайшов Пуаро і елегантно вклонився. Швейцар зачинив двері. Сесіль ступила крок уперед. «Містер Баракло прислав вас...» «Сядьте, мадам», – тихо, але твердо сказав Пуаро. Графиня машинально сіла. Бельгієць узяв стільця і сів навпроти неї. Він дивився дуже лагідно, від нього так і віяло спокоєм. Мадам, запевняю вас, можете вірити мені як другові. Я прийшов дати вам пораду, бо знаю, що у вас проблеми. Я не пробурмотіла вона. Слухайте, мадам, я не змушуватиму вас видавати секрети. Немає потреби. Я вже все знаю. Така вже робота в гарного детектива. Усе знати. Детектива? Її очі розширилися. Тепер пригадую, ви були тоді на літаку. Саме ви. Так, саме я. А тепер, мадам, перейдімо до справи. Повторюю, я не змушуватиму вас видавати свої секрети. Не ви розкажете мені все, а я вам. Сьогодні вранці, годину тому, ви приймали відвідувача. Цей відвідувач, його, мабуть, звали Браун. Робінсон тихо вимовила Сесіль. Однаково, Браун, Сміт чи Робінсон, він використовує ці імена по черзі. Але приходив він для того, щоб шантажувати вас, мадам. У нього є докази, як би це назвати, певної нерозсудливої поведінки. Ці докази колись належали мадам Жизель. Тепер вони в того чоловіка. І він запропонував їх вам за, дайте подумати, 7 тисяч фунтів. «Вісім». «Гаразд, вісім. Але вам, мадам, напевно, не так і легко буде їх дістати». «Я не зможу їх дістати. Не зможу просто ніяк. Я вже в боргах. Не знаю, що й робити». «Заспокойтеся, мадам. Я прийшов вам допомогти». Леді Горбері уважно подивилася на чоловічка. «Звідки ви все знаєте?» «Усе дуже просто, мадам. Я ж Еркюль Пуаро...» «Добре, не бійтеся. Довіртеся мені. Я з тим містером Робінсоном розберуся». «Ага. І скільки ви зараз попросите?» – гірко спитала леді Горбері. Еркюль Пуаро вклонився. «Попрошу лише одне – фотографію, підписану красивою жінкою». «О, господи, не знаю, що мені робити», – заголосила Сесіль. «Мої нерви! Я так більше не витримаю!» «Ні-ні, насправді все добре! Довіртесь, Еркюлеві Пуаро! Тільки розкажіть мені всю правду, нічого не приховуючи, інакше я нічого не зможу зробити!» «І ви мене врятуєте?» «Клянуся, про містера Робінсона ви більше ніколи не почуєте!» «Добре, тоді я розкажу вам усе!» «Чудово!» Отже, ви позичили гроші в тієї Жизель. Леді Горбері кивнула. Коли? Я маю на увазі, коли все почалося. 18 місяців тому. Я була на дні. Азартні ігри? Так, мені страшенно нещастило. І вона позичила вам ту суму, яку ви просили. Спершу ні, тільки трохи для початку. Хто вас до неї направив? «Реймонд, містер Баракло сказав мені, що чув, ніби мадам Жизель позичала гроші різним знатним дамам. А пізніше Жизель позичала вам більше?» «Так, стільки, скільки я просила. Тоді це було майже диво». «Диво у стилі мадам Жизель», – зауважив Пуаро. «Це саме у той час ви з містером Баракло стали друзями». «Так». Але ви дуже боялися, щоб про це не дізнався ваш чоловік. Стівен такий педант, – вигукнула Сесіль. Я йому набридла. Він хоче одружитися з іншою. Уже думав про розлучення. А ви? Ви не хотіли розлучатися? Ні, я… Ви були задоволені тим, що мали, бо він виплачує вам круглу суму. Так, так, жінки, звісно, мусять дбати про себе. Але розповідайте далі. Напевно, у якийсь момент постало питання про виплату боргу. Так, але грошей, щоб повернути борг, у мене не було. І тоді та відьма випустила кіхті. Вона знала про мене з Реймондом. Знала про всі місця і дати. Про все. Звідки? Скажіть мені. У неї були свої секрети, сухо відказав детектив і вона, певно, погрожувала поділитися цією інформацією з лордом Горбері. «Так, якщо я не заплачу. А заплатити вам не було чим». «Не було. Тож вона померла дуже вчасно». «Для мене це було як диво», – зізналася Сесіль. «Диво, саме так. Але вам трохи довелося похвилюватися, правда?» «Похвилюватися?» Тому що, мадам, у вас єдиною і серед пасажирів літака був мотив для вбивства. Графиня зітхнула. Так, знаю, це було жахливо. Я це дуже добре усвідомлювала. Особливо після того, як напередодні в Парижі ви приходили до неї і влаштували історичну сварку. О, та відьма не хотіла відступатися ні на дюйм, упивалася своєю владою. О, це була страшна тварюка, я вийшла від неї цілком знесилена. А на дізнанні ви сказали, що ніколи не бачили її раніше. А що мені було казати?» Пуаро замислено похитав головою. «Вам, мадам, нічого іншого якраз не залишалося. Це було так жахливо. Брехня, брехня, брехня. Той бридкий інспектор приходив сюди щодня» і засипав мене купою запитань. Але я була спокійна. Бачила, що він тільки намагається підкопатися, але нічого насправді не знає. Якщо вже вгадувати, то вгадувати впевнено. А до того ж, продовжувала Сесіль, незважаючи на слова чоловічка, я була певна, якщо щось і мало випливти, то випливло б одразу. Я думала, що все має бути гаразд, Аж поки вчора не отримала того листа. А весь цей час ви не боялися? Звісно, боялася. Але чого? Викриття, а решту за вбивство. Жінка раптом пополотніла. Убивство, але ж я, ви ж не вважаєте, я її не вбивала, не вбивала. Але ви прагнули її смерті. Так, але я її не вбивала. Повірте мені. «Повірте, я ж не підводилася з місця, я...» Графиня замовкла. Переляканий погляд її блакитних очей прокипів до Пуаро. Бельгієць кивнув, намагаючись її заспокоїти. «Вірю, мадам, і маю на це дві причини. Перша – ваша стать, а друга – оса». Леді Горбері витріщилася на нього. «Оса?» «Так». Бачу, ви не розумієте, тож повернімося до нашої справи. Я розберуся з цим містером Робінсоном. Даю вам слово. Більше ви його ніколи не побачите і більше ніколи про нього не почуєте. Я притисну йому, як ви англійці кажете, вуха? Отак, так, хвоста. Але за це прошу вас відповісти на два мої маленькі запитання. Містер Баракло – був у Парижі за день до вбивства. Так, ми вечеряли разом, але вирішили, що мені краще піти до Жезель самій. Ага, то він був у Парижі. І друге запитання, мадам. Ваше сценічне ім'я до заміжжя було Сесіль Бленд. Вас насправді так звуть? Ні, моє справжнє ім'я Марта Джеб. Я змінила його, бо... бо воно було надто просте для сцени. «А де ви народилися?» «В Донкастері. А чому?» «Просто цікаво, пробачте». «А тепер, леді Горбері, дозволите дати вам пораду?» «Розлучіться зі своїм чоловіком». «І дати йому дружитися з тією жінкою?» «Саме так. Дайте йому дружитися з тією жінкою». «У вас щедре серце, мадам. До того ж, ви нарешті будете в безпеці». «Так, у безпеці» а чоловік і далі виплачуватиме вам суму на утримання. Але невелику. Добре, а коли ви будете вільні, то зможете вийти заміж за мільйонера. Зараз уже немає мільйонерів. Ви цьому вірите, мадам? Чоловіки, які колись мали три мільйони, тепер мають два. А цього досить. Сесіль засміялася. Умієте ви переконувати, мсьє Пуаро? Ви певні, що той жахливий чоловік більше мене не потривожить? Даю слово Еркюля Пуару, відказав бельгієць урочисто.